שמות, פרק י"א. ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחריכן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. דברנה נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ומת כל בכור בארץ מצרים, מבחור פרעה היושב על כיסאו, עד בחור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה. למען תדעון, אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל. וירדו כל עבדיך אלה אלי, והשתחוו לי, לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך. ואחריכן אצא. ויצא מעם פרעה בוחורי אף, ויומר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו.